Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu moi siguran la Europa FM. Da, România, o țară care nu se schimbă nici în direct, nici în reluare, Mereu și mereu aceleași probleme. Doamnelor și domnilor, astăzi discutăm despre conflictul prea puțin insinuat, din punctul meu de vedere e deja pe față, chiar dacă protagoniștii neagă așa mai mult formal, dintre premierul României, domnul Sorin Grindeanu și șeful său de partid, cum să-i zic eu, președintele Camerei Deputaților, șeful PSD, domnul Liviu Nicolae Dragnea domnul Dragnea face, de vreo, face tot felul de insinuări deja de mai bine de o lună, de o lună și jumătate, aș zice, privind o posibilă schimbare a unor miniștri din guvernul Grindeanu. Lucrurile au intrat în ultimele zile pe un făgaș tot mai abrupt, deși în aparență discuțiile au fost sau nu au fost despre programul de guvernare și despre legea salarizării, în substrat, în mod evident, Dragnea voia ceva de la Grindeanu. Dacă, dacă, dacă cineva putea să lămurească mai bine această problemă, cred că domnul Florin Iordache, fostul ministru al justiției, este singurul care putea să facă această declarație pragul ăsta nu se stabilește pentru o persoană anume. Acest prag trebuie să fie suficient de mare pentru a nu mai face dosare penale degeaba, pentru că aici discutăm dacă există o faptă penală sau nu există o faptă penală. Noi, atunci când am stabilit pragul, pornind de la articolul din codul penal care stabilește acest prejudiciu de 2 milioane, am zis 10% din prejudiciu maxim. Legea deocamdată este la Ministerul Justiției. Soluția rapidă, Ministerul ar putea veni cu ordonanță. Iată, soluția rapidă, aceea e soluție de fapt, acești oameni nu cred că mai au alte idei sau poate unii dintre ei nu mai au timp, nu știu, procesul lui Liv Dragnea merge înainte și merge destul de hotărât după ce o parte dintre cei înculpați și-au recunoscut vina, au recunoscut adică absolut tot. Ideea este că o ordonanță sau o cerere de ordonanță de la guvern în sensul modificării infracțiuni Infracțiunii de abuz în serviciu ne-ar repune practic în situația din ianuarie. Nu știu sigur dacă domnul Grindeanu va putea rezista acestor presiuni. Nu știu sigur dacă domnul Grindeanu va putea vreodată să se ridice la, cum să zic eu, verticalitatea unui lider sau a unui prim-ministru, astfel încât cineva să poată să-l apere pe Sorin Grindeanu de Liviu Dragnea. Pe de altă parte, dacă îl luăm așa la bani mărânt și pe domnul Dragnea ăsta, observați ce simpatic a devenit în ultima perioadă? Pe bune. Adică, dacă am putea face cumva abstracție de faptul că este un infractor condamnat, omul chiar are idei, e foarte inteligent, vrea binele țării, e patriot. Adică, ce ai putea să-i reproșezi? De aceea vă întreb astăzi, doamnelor și domnilor, la România în direct. Ce ați alege între aceștia doi? bineînțeles că la un moment dat s-ar putea să ajungem cu toții în fața unei opțiuni de tipul schimbăm sau nu, sau suntem de acord sau nu cu schimbarea guvernului Grindeanu. Aceasta este întrebarea de fapt de azi. Dar ea e redusă deocamdată la conflictul aparent între insinuat mai degrabă între doi lideri. Liderul guvernului și liderul partidului de guvernământ. 0372069599, Ce ați alege între aceștia doi vă întreb? Bună ziua, Mihai! Salut, Moisem. Părerea mea este că Liviu Dragnea este infinit mai toxic decât Thorin uh, Grindean pentru România și pentru viitorul ei. De ce ziceți asta? Pentru că el are toate inițiativele astea anti-justiție. Anti pentru că este trimis în judecată. Dacă scapă da, exact, de procesul respectiv. Însecată, pe bune. Adică dacă, dacă, dacă scapă Dragnea, nu ne putem aștepta ca după aceea Dragnea să devină un bun conducător al acestei țări? Nu, nu, măi, nu are cum. Hm. E vrea să scape pielea, să-și ajute clientela, să-și respectească clientela care l-a ajutat să ajungă în această funcție. Nu știu și... dacă are o astfel de clientelă în spate. Aș zice că el e clientul multora mai degrabă. Pentru că el este cel care îi girează pe mulți dintre baronii locali. Așa că înțelegeți conceptul. El e nașul, ca să zic așa. Sau tăticul, cum zicea pe mesajele alea pe WhatsApp. Am înțeles și celălalt baron din PSD. Nu știu, mie mi se pare că... Mie mi, se par, mie mi se pare că exact genul de personaj precum Grindeanu ar negocia mai greu sau ar putea mai greu să-i țină pe aceia în frâu decât un... Vasi dictator, de fapt, precum Liviu Dragnea. Omul și impune pune punctul de vedere, oricât de democrat s-ar da el pe la televizor. Adică e doar opinia mea, sper să nu mă înșel. Dacă aveți o altă, sigur sunteți liberi să o uh, exprimați. Deci de ce ziceți, vă întreb încă, de ce ziceți de Liviu Dragnea că e toxic? Pentru că el are toate inițiativele anti Moise, și este și condamnat. El este șeful Camerei Deputaților oare sau uh, la senatori? La deputații. La deputat. El este condamnat de instanța supremă și este șeful Camerei Deputaților. Cum e posibil așa ceva? E, aceleași întrebări, aceleași întrebări. Pe bune, Mihai. P ok, e punctul noastră de vedere, respect și vă mulțumesc pentru el. 0372069599 Octavian, bună ziua. Bună, voi Vă ascultăm. Uh, normal că. Nici nu se pune problema, nu că primul ministru ăsta ar fi cu ceva bun, dar exact cum ești și cel dinainte, dragnea ăsta este toxic, domnule. Mm. Deci nu vă de la începutul anului toată șleata de psd condusă de el, numai cu asta se ocupă. Probabil că aveți ziutate. Să, iasă, să iasă bandiții. Poate fi iasunca... așa. Dar de ce ziceți că e toxic? Mie e din contră. Mi se pare că acest agent patogen, să zicem așa, ca să nu zicem toxic, Dar Liviu Dragnea, a activat da. niște anticorpi în societate care au făcut-o mult mai sănătoasă. Deci, din contră, omul nu e toxic. E foarte util. S-a dovedit foarte util până acum. Păi, păi, știți cum e ca și cu poliomelita. Trebuie să iei tot... Uh... Germeni de poliomelită, să-l injectez în corp, să nu știu ce, ce facem, experimente poliomelitice pe poporul român? Nu observăm ceea ce s-a întâmplat până acum. Adică, care ar fi meritul lui Sorin Grindeanu? Pentru care motiv credeți dumneavoastră că Sorin Grindeanu ar merita să rămână prim-ministru al României? Nu are niciun merit pentru că este un slugarnic. Că nu e drag. E un merit ăsta? Slu... Păi, este slugarnicul lui Darnia, lui dragnea. Se care pare că de... nu mai e. Dacă... Deci, uite, dacă A... e o luăm așa, nu știu dacă e meritul lui Sorin Grindeanu Poate fi, judecați dumneavoastră, dar până una alta, arelele alea majore de care ne temeam, nu s-au întâmplat. Sunt șase Pe, luni acea... de când e la guvernare. Am înțeles, Moise. Nu s-a întâmplat pentru că lumea a ieșit în stradă, pentru că, pentru, că, pentru că trăim în Europa și Europa ne arată cu degetul și așa mai departe. Iar să nu noi, eu înapoi. mă uit. Păi, nu dat de bunăvoie, nu dat după o logică cum ar trebui să conducă țara, drept, uh -huh. ca și Ștefan cel mare, ca și nu știu ce, despre dreptate, despre asta vorbim. Așa, deci, noi ne ei conduc după niște apucături politico-pesediste. Mă înțelegeți? Uitați-vă și la drag mea. să fie scuzată comparația, dar cu mustăcioara aia lui și are un zâmbet stalinist Moise. Mm. Omul ăsta, după părerea mea, este foarte periculos. Ar trebui să nu lăsăm are, un, are un zâmbet inteligent, să știți, adică, nu știu, comparația eu cu Stalin poate fi ofensatoare, Stalinist. poate fi considerat un atac la persoană, să știți, comparația -să cu Stalin. Știți că și Stalin era un om foarte inteligent. Mm, ok, asta e o chestie discutabilă, cel puțin la cât am citit eu despre Stalin, omul avea, într-adevăr, niște instincte foarte, pu foarte puternice, în mod cerci, Liviu Dragnea le are, dar avea atenție și o lipsă de scrupule criminală, din câte știu eu, Dragnea încă n-a omorât pe nimeni. Bună ziua, Norbert! Bună ziua, Moise. Ce nume aveți, Norbert? De unde sunteți? Din Arad. Ok. Uh, N-am putin câteodată în PSD, uh, am și eu aceeași părere că, de drag, nu l-aș presa nici... Vorbim aproape de, de telefon puțin, că e și zgomot de fond, vă mai sună și alt telefon pe acolo, nu prea să înțelegi ce spuneți. Pe domnul Dragnea nu l-aș nici măcar în fruntea Camerei Deputaților. Un condamnat penal cu dosar penal nu are ce să caute la conducerea țării. Decât de dacă de e reprezentativ pentru țara respectivă și domnul Dragnea este reprezentativ. Pentru mine, un om condamnat penal nu poate să fie și uh, legătură cu domnul Grindeanu. Nu zic Grindeanu, că, dacă... zic că e reprezentativ, zic că oamenii l-au ales. De ce e reprezentativ? Nu zic că suntem o țară de hot, să nu mă înțelegeți greșit. Pur și simplu oamenii l-au ales, nu. de ce e reprezentativ? Da, din păcate l-au ales. Și domnul Grindeanu, dacă ar ieși în 24-48 de ore și s-a delimitat de Dragnea, i-aș mai acorda încă o șansă. Și eu îl consider un stugarnic, un mic elev alu Dragnea. Deocamdată atât nu s-a afirmat cu nimica aștept să se coloana dacă, Și dacă această grupare a lui Liviu Dragnea, care cuprinde majoritatea partidului, adică să nu vă faceți cumva iluzii, îi cere la un moment dat lui Grindeanu să facă, uite ce a zis Iordache mai devreme sau să plece. Dumneavoastră v-ați poziționat totuși de partea lui Sorin Grindeanu sau nu? Având în vedere da, faptul e... că acesta nu are niciun fel de merit. În locul lui Grindeanu deocamdată el este prim-ministru, el conduce, poate să aibă opțiune dacă majoritatea consideră, se poate demite prin moțiune de cenzură. E alegerea PSD-ului. Uh -huh. Și probabil aș merge pe varianta asta, aș fi cu o coloană vertebrală și așa alege alegerea anticipată. A, ah, ah, ah, ah, bine, Norbert. Interesant. Uite, nu m-am gândit la chestiunea asta și nici nu știu dacă s-ar putea pune problema unor alegeri anticipate. Într-adevăr, schimbarea primului ministru adică schimbarea guvernului, asta înseamnă schimbarea primului ministru, atrage schimbarea cabinetului, indiferent că e vorba de o demisie sau de o demitere a guvernului, readuce, bineînțeles, jocul la Cotroceni, acolo unde președintele este cel care alege un candidat ce poate fi sau nu acceptat. Dacă nu e acceptat de două ori în termen de 60 de zile, putem discuta despre alegerea anticipate. Bună ziua, Iulian! Iulian, bună ziua! Uh, salut, Moise! Ok, ca să continui jocul Între, între Dragnea și, și Grindanu Clar, lașa pe Grindanu Bine, lașa pe Cioloș Între Dragnea și Grindanu De asta e o altă discuție Mai aveți uh, idee? Pe unde mai e Cioloș? La România 100 okay. Ne-am ne înscris cu toți pe platformă Înțeleg că omul încearcă să ajungă la 100.000. de mii Sperăm că ajunge Sperăm că se transformă în partid dar asta e o altă discuție uh, Revenim la ce, la ideea lansată de antrevorbitorul meu Alegerea anticipată în momentul ăsta ar fi cea mai mare prostie. PNL-ul de gringoladă, USR-ul, Nicușoar, -a, a plecat. Cele două alegeri partide ati... de opoziție parlamentare nu au lider. așa este, da. Alegerea ca să ce, ca să ia PSD-ul? 50%? Credeți? Da. Bine, nu cred, nu, cred că ar tot acolo, 40%, 45%. Alegerile anticipate n-ar fi, fi o, o opțiune în momentul ăsta. Uh, revenim la... Faceți, faceți atenție, Iulian. Sunteți tentat? Ok, am înțeles. V-ați înscris la Cioloș și sunteți cum ar veni activ politic. Dar în același timp vă atrag atenția că sunteți și subiectiv. Eu vă spun Correct. că eu vă Correct. spun că nu putem pune problema uh, unui calcul de oportunitate în anumite situații. Adică de încă o dată, nu e vina mea, Guran trăitor al acestei țări că PNL-ul n-are lider sau că liderul USR-ului și-a luat câmpii. N-am această problemă. Eu am... Correct. Deci eu s-ar putea să am o problemă vis-a-vis -vis de guvernare, de partidul de guvernare, de taxele și impozitele mele, iar, știți, viața merge înainte, indiferent ce visează domnul Ludovic Orban sau domnul Nicușor Dan sau cine, că nu mai știu care mai sunt pe acolo șefii. Exact. Sau mă domnul care Cioloș, sau domnul cioloș care a ratat atenție, domnul Cioloș putea să-și facă un partid politic, dar a ratat această ocazie, a da. zis că-și face o mișcare ca să nu știu ce, dar haide să-i lăsăm pe ei, la ducată, nu exact e vorba acolo, despre și ei. De venim la, la Dragnea și deci clar Grindeanu Chiar dacă n-a făcut nimic tocmai Cum ai spus tu mai devreme, are meritul De a nu fi, fi dragne Ăsta e cel mai mare merit al lui uh, Mi-aduc aminte de două Pancarte care erau în piață Una era aia cu Grindeanu, clipește de două ori Dacă ai nevoie de ajutor da. Și a doua era aia cu Ponta <sus> Pino înapoi, hai că glumeam cu aia okay, okay. Așa. Deci hai să, am hai să, a... să ne fie de Ponta Nu spun că suntem ca în două mic Când avem o alegere între Batim și Iliescu, dar... Iulian, în cază... ce ați face dacă da. Grindeanu ar clipi de două ori? Ca să duc mai departe grămadă de la L-aș în stradă, sper cu alte 300.000 de mii București și de mii țară și l-am ajutat. Cam asta asta aș face. Ca să-l țineți pe Grindeanu la Palatul Victoria după ce ați ieșit în stradă ca să-l dați jos. Se pare că totodată trebuie să te întorci 180 de grade. Până la urmă, Grindeanu, cred că el a fost printre cei care au ajutat să să se oprească ordonanțele la momentul respectiv. Până la urmă, guvernul lui a decis să nu crească să nu okay. crească, da. să nu Iulia, crească puțin. Ce faceți dumneavoastră în viață, Iulian? Sunt antreprenor. Bine. Deci patron, cum ar veni, da? Și da. ați optat, ați zis, gata, dole, mă scriu în politică. Dacă vreau... Da, nu, nu, nu, nu mă scris în politică. M-am înscris cam dată la Cioroș. Așa, bun. Am, vreau doar vreau să vă transmit, Iulian, vreau doar să vă transmit și eu o rugăminte de la un cum să spun, fost și viitor alegător din țara asta, nu al dumneavoastră neapărat. Dacă vreodată ajungeți în politica la vârf, vă rog eu mult de tot să renunțați la acest tip de oportunism, de calcul pe care îl faceți și care este comun tuturor politicienilor. Este acel gen de calcul, atenție, acel tip de gândire în care a picat inclusiv usr care era partid nou și antisistem până a intrat în Parlament. După care au început să judece și ei, au intrat în logica generală. Ce trebuie, domnule, să facem ca să ne voteze lumea? Uite, să nu zicem nimic despre uh, homosexuali sau despre dezbaterea aia cu uh, modificarea, cu, sau să zicem, sau... Mă înțelegeți? Încercați, Iulian, vă rog, dacă ajungeți vreodată politician ca să, nu știu, să... Mă simt și eu oarecum reprezentat, eu și alții ca mine. Încercați să vă țineți de niște principii. Să gândiți, adică, nu în termen de calcul politic, ci în termen de ce e bine pentru uh, cei care vă trimit acolo unde vă trimit. Ioan, bună ziua! Bună ziua! Vă asta și ascultătorul asta Așa. Deci, eu aș fi categoric pentru domnul Grințeanu și din uh, mai multe motive. Unul. Uh, domnul categori al domniei sale. Nu am nicio treabă cu Atunci Grindeanu. cum puteți fi categoric pentru Grindeanu? Pe bune. Pe atât, mm -hmm. între Dragnea și Grindeanu. Ok. Chiar și așa. Chiar și între cum poți fi categoric Hai pentru să Grindeanu? Hai mai ceva. Adică spun omul ceva e marioneta acesta. perfectă. Dacă mă, asculta, mă ascultați, atunci vă explic. Poftiți. Uh, Elias, fostul prim-ministru al Chineasta 50 de ani în spatele lui Mau, care a făcut crime peste crime. În momentul, când a avut o șansă a istoriei, a rămas el... Uh, șeful guvernului, a schimbat fața Chinii și a dus China unde este. Deci, odată. Doi. <sus> vedeți, vedeți, vedeți că vă aduce... Nu e interesant ceea ce povestiți Noastră vă Pe referiți la revoluția e. Din... Politica e politică nu. Deci politica nu e înțelege ce o discută deci... Inclusiv noi aici o discutăm da, dar Ioan, nu Politica Ioan... se face altcumva. Ioan, tocmai tocmai asta încerc să vă spun Că bagatelizați un proces care a fost Destul de complicat Vă referiți la revoluția Cred că a fost din 1978 a început Revoluția chineză Care într-adevăr a schimbat profund evoluția acestei țări. Dar Eu atenție. Eu cunosc, cunosc toate bine istoria. cine am fost și acolo okay, acum spun bun, azi, pentru azi, cei care ne azi, ascultă. Azi. da, Deci ce, ce încerc să vă spun e că nu s-a întâmplat așa dintr-o dată, peste noapte. A fost o azi, chestiune -a care a fost pregătită dinainte și care a fost continuată după aceea și a arătat efectele după două, trei decenii. Asta așa, încerc după... să vă zic. Na, că nici eu la nefrecire n-am avut la foarte mult de timp dar la scurt scos din pușterie tendenția Oping da? care era un tip extrem de liberal okay. în economie Bun, okay. Haideți să discutăm să Haideți să vreau să, să defalcăm toate etapele că sunt fel de fel de păreri. eu o spun a mea Doi, Grindianu, ceea ce puțină lume știe a fost un sportiv de înaltă performanță a divizia națională. în divizia națională. Uh -huh. în general, a fost mai tare decât Căveși, care a jucat basket, dacă nu mă înșel în echipa națională? Păi, de Căveșii n nu zisem că ar fi jucat uh, basket, dar uh, pe <laughs> okay. nu știu asta. Okay. Bon. Deci uh, de ce e uh, Doi. De obicei, tot doi, a. Uh, cei care fac sport de performanță sunt niște oameni, în general, foarte, foarte corești și cinstiti. Pentru că suferința care ți-o produce De exemplu, pițurcă. Am impresia că și Sebastian Ghiț a făcut sport de performanță, dar nu da, sunt da, sigur. Un pic așa. Nu mă refer la nu, oameni aveți care... Aveți obiceiul de a pune niște... Ioan, iertați-mă! Puneți niște da. tampile și faceți niște judecăți din astea uh, atât de sentențioase încât chiar vă întreb unde vreți să ajungeți. Deci, Grindeanu a fost sportiv de, de performanță, da? Haideți, mai da, așa am spus că oamenii care au făcut sport de performanță sunt într-un fel niște oameni de mare calitate Rezultă că, că Grindeanu e un om de mare calitate, nu? Asta e un sofism clasic. Bun, bine. Nu, m mai referit la, la cei care au făcut sport de performanță și care acum, întâmplător, domnul Grindeanu face politică. În primul rând nu sunt PSD, clar. Nu mai sunt la niciun partid. Dar nu v-am întrebat nimic. Să mă știu. Bun, deci, nu, ca să nu deci opțiunea asta, -o noastră categorică opi. pentru Grindeanu este pentru că a făcut sport de înaltă performanță. Da? Am înțeles bine? Da, deci okay. este Aducă. un om, este un om de calitate. Bine. Așa, Pentru Bine, să știți că mie îmi plac, de să știți că în te pe care trebuie să uh, le duci la capăt. Okay. Și amprenta asta, trei, educația din familie. Nu uitați, da. domnul Vindeanu, bunicul lui a fost pe locul trecut, locul uh, trecut al treilea la cei asasinați a la Sighetu Marmației. Ok. Bine. A, okay, ok, Ioan, argumentele dumneavoastră cred că sunt suficiente pentru punctul noastră de vedere. România în direct, la Europa FM, te ascultăm. De-aia e o emisiune deschisă, fiecare aduce argumentele. Mie îmi plăceau rocării, ceea ce nu mă face acum să-mi placă de Dragnea, de exemplu. Bună ziua, Gelu! Gelu? Bună. bună ziua, vă ascultăm. Bună Moise. Bună și aude? Da, da. Eu sunt într-o zonă unde nu sunt, nu sunt sigur că am terminat, bun, de am oprit. Bun, se audem Moise! Uh, părerea mea, nu a fost foarte oportună o asemenea comparație între uh, Grindeanu și celălalt. Dragne. Da, a fost decizia ta, ai zis să alegem. Pentru că acestea, acestea sunt, uh, acesta e conflictul ce se profilează între Grindeanu și Dragnea. Da. Și atunci e foarte simplu de anulat, de evitat acest conflict, dacă s-ar fi respectat această hotărâre judecătorească și uh, domnul Dragnea nu ar fi avut ce să discute și să încerce să, se, să fie disculpat, că nu el încearcă să se discute. Nu știu la direct. ce hotărâre judecătorească vă referiți. La condamnarea lui. Păi are o condamnare cu suspendare. E, se respectă. E în termen. Și atunci care îi este interesul, ca să ajungă mai... Este judecat Am din și nou, da, da, este judecat din nou. Așa, interesul pentru o altă de abuz, rea... hai, hai să spunem, să, să știe toată lumea. Între 2009 și 2013, dacă mi-aduc eu foarte bine aminte, PSD Tellerman a folosit niște doamne de la protecție angajate de protecția copilului din Tellerman. Da. pe post de secretare contabile ce erau ele, da? ce Din... au declarat că au lucrat în altă parte. Deci, de fapt, au lucrat la nu, PSD. s-a dovedit, dovedit că știa toată lumea că lucrează la PSD, iar cei de la protecția copilului sau o doamnă de acolo trimisă și ea în judecată spune, băi, n-am putut să trec peste cuvântul lui Dragnea, Dragnea m-a trimis la plimbare. Din acest motiv, Liviu Dragnea este și el judecat în acest moment sub acuzația de abuz în serviciu, atenție, paguba uh, calculată prin plata salariilor de către statul român pentru doamnele alea care au lucrat la PSD este de 108.000 de lei. De aici discuția da. despre introducerea unui prag pentru abuzul în serviciu, căci dacă se va Fine. introduce un prag minim de peste 108.000 de lei, conținutul infracțiunii se schimbă, iar potrivit Practic articolului articolul 4 din Codul Aninica. Penal, se domne, se dezincriminează fapta sub această sumă. A Aceasta este da. emisă. Da. Altfel spus, procesul aflat în cursa lui Liviu Dragnea se oprește. Sau dacă va fi condamnat da, și după aceea intervine, va fi reabilitat. Da, exact. Și el asta, asta își dorește de aceea își spune, cum să zic elegant, oamenii din subordine să facă poate demersurile încât el să fie apitat. Acum, să știți că a ieșit pe față și a zis ne obligă Curtea Constituțională să facem și să dregem. Obligația asta venită de la Curtea Constituțională este o încălcare gravă, să știți, și a legii Curții Constituționale și a Constituției României. Dar asta e o discuție pentru când s-o pronunța în scris, pentru când și-o motiva abuz. decizia. Curtea. De acord, și, abuz, și, și aici e foarte ușor de, foarte ușor de rezolvat. Din moment ce este abuz în serviciu, da. se mai discută de un nivel de practic. Nu, foarte nu Nu, se discută, uite că se discută, asta este țara noastră, haide să revenim la dezbaterea de azi. Deci, în mod inevitabil, aceștia doi vor intra în conflict, pentru că ne spune domnul, Ciorda, domnul Iordache că ar trebui să dea o ordonanță domnul Grindeanu. Și asta ne revelează, practic, ce e în spatele acestor tensiuni din ultimele, ultima perioadă între ăștia doi, între Dragnea și Grindeanu. Deci, iată. Asta, asta este lipsă de respect față de lege și dorința de putere a să zicem, în cazul de față, a lui, a, lui, a, cum îl ceam, a lui Dragnea. Că el își dorește în continuare să ajungă prim-ministru. Și cred. doar dacă este curățat, Lucian, poate să Lucian, curățat a fost... în sensul spălat. A fost... Așa poate să ajungă prim-ministru. Domnule, a fost așa o diversiune chestia aia de la începutul anului cu Dragnea care vrea să ajungă prim-ministru. Cum vă imaginați dumneavoastră că dacă era Dragnea prim-ministru, dădea ordonanța 13? Totul a fost un joc atât de bine calculat și v-am zis, de la vremea respectivă, nu plecați după fenta lui Dragnea, nu vrea să ajungă prim-ministru, vrea să ajungă un om de-a lui prim-ministru care să le libereze, de fapt, de presiunea foarte mare pe care o are în momentul de față cu procesul respectiv. Deci asta cu Dragnea care vrea să ajungă prim-ministru, eu cred că ar trebui să o uitați în continuare, nu cred că Dragnea vrea să ajungă prin ministru Ceea ce vrea este să scape și să conducă în același timp prin niște... Păpuși. Uite, păpușa pe care a pus-o acolo domnul Sorin Grindeanu, făcut exact ca păpușa din poveste, da? A prins viață. A început să dea din mâini și din picioare și să fugă de acasă. Claus, bună ziua! Claus? Nu e Claus? Hai mă că poate era din Statele Unite. Lucian, bună ziua! Bună ziua, mă este. Claus, uh... să rămâneți pe linie. <laughs> <Cu> poate, <laughs> poate din Statele Unite. Spuneți, Lucian. Da. Bună ziua. Este o... Parere sau mă rog, o ipoteză care mi-aș dori foarte mult să se petreacă, să se realizeze, să se întuchipeze, să zicem. Sper că domnul Dragnea are o gândire de șahist veritabil, Donle, dar, nu de un, dar nu de șahist de mare maestru. De ce spun asta? Pentru că el gândește acum, cum spuneai tu mai devreme. În anticipație, da... adică asta înseamnă gândire de șahist. Hai să explicăm tuturor. Da? da? Un șahist gândește Să... cu mai multe mutări înainte. Cu mai multe mutări înainte. Bun. Exact. Prin mișcările pe care le face și-am uh, fixat un uh, anumit, uh, mă rog, domeniu de activitate, respectiv președinția Camerei Deputaților de acolo legile care trec de acolo sunt cele mai importante, uh, mă rog, ar trebui de în ultimă fază, sau în... Uh, da, în ultimă fază, decât către el. Așa. Pe de altă parte, și-a pus să gândească sau gândește, sau mă rog, așa se întâmplă, se pune ampila la guvern, recte, și-a pus-o pe domnul Sorin Grindanu. De ce spun că totuși, probabil, nu va fi un mare maestru? Pentru faptul că domnul Sorin Grindano, ca și mulți alții, probabil, din partid, vor ajunge la... Cum? că domnul Dragnea nu este cel care trebuie, nu este, mă rog, liderul necesar partidului. A, pe bune. Și, atunci, și atunci, nu, nu, nu, deocamdată mă gândesc că poate domnul Dragnea prin mișcările pe care le face, <fie> la un moment dat distrugă partidul ăsta, un lucru pe care nu-l doresc. Nu-l văd în stare de așa ceva. <fie> Lucian se aude cu nuperi. Lucian? Alo? Îmi cer scuze, Lucian, dar se aud cu tot mai multe întreruperi. Eu nu-l văd, vă spuneam pe grindeanu, genul. Dar sigur, nu sunt un mare analist politic. L-am pierdut pe Claus, frate? Vă aici rău, îmi pare. Marcela, dacă poți să-l mai suni o dată pe Claus, că poate era din Statele Unite. Mugur, bună ziua! Salut Îmi pare rău că nu sunteți Claus, dar vă ascultăm, Mugur. Mie nu. <laughs> Poftiți! Uh, mă uit, dacă păpușa se transformă în Ceachi? Eu, Ceachi, ă personajul din filmul de groază, ziceți, nu? Da. Nu mi-a plăcut filmul ăla, sincer. Nu e, domnule, așa pe bune. Nu e Ponta. Ponta e Ceachii, dacă vreți așa. <ră> dacă ar fi adică vorbesc ca ei, profil de Ceachii. Da, știu, era o parabă. Dacă ar fi să aleg, n-aș alege pe mine. Între cine și cine? Între Grindeanu și... Între, între Grindeanu, Dragnea și toți era din penalii PSD. Uh -huh. Dar mă gândesc că Dragnea are un plan foarte bine de la cum ai spus și tu să conducă prin interpuși. Primul ministru, ministru de justiție, curtea constituțională și, în viitor, președintele, care se pare că vreau să o proposeze pe Gabriela Afire. Știți ce e greșit în A. presupunând că avea, într-adevăr, acest plan în mai mulți pași? Eu cred că l-are. Domnul Dragnea n-ar trebui să uite faptul că acolo unde nu există o opoziție și ei n-au opoziție în momentul de față, apare o opoziție internă. Altfel spus, mai devreme sau mai târziu, apare un ceachii, cum ziceați dumneavoastră, care îi înfige cuțitul în spate. Cam așa <hăt> -am în PSD. Tot <laughs> la Aici l-aș cita pe colegul meu celebru, dom Petreanu, care la un moment dat scria și spunea și la noi la radio că în PSD tot sunt o armată foarte disciplinată până când apare o noapte a, a lungi, când își măcelăresc liderul și și aleg da. în felul ăsta un alt. Da, s-a văzut. Aia da. nu, exagerați, asta e politică. Nu exagerez. Mașiot cum, cum era la Italien. -a zis, -a zis, Doamne, -a noi -a câte... acum vorbim metaforic cu își măcelăresc liderul. L-au măceluit pe Joana, dar e tot în viață, nu mafioții, adică nu l-au omorât pe, ponta. pe bună. Și pe ponta, așa este. Pe și ponta cel mai probabil Dragnea l-a împins în prăpastie, l-a făcut să-și dea demisia. Dar, pe de altă parte, cred că și ponta-și dorea să-și dea demisia. A fost o întreagă poveste acolo. Sunt de acord cu tine. Ok, deci să revenim. Păi e ușor să ziceți, nu mă interesează, domnule, ia, lăsați mă în pace cu Dragnea și cu Grindeanu, dar eu vă spun în felul următor. De fapt, alegerea pe care o să o avem cu toții de făcut la un moment dat este dacă să fim de acord sau nu cu schimbarea guvernului, care e al țării. Înțelegeți, nu e al PSD-ului, e al țării. E guvernul țării păi noastre. Nu în momentul de face e, domnule. Nu e. Alțării. Nu E, nu e. Știu. e al Știu. țării noastre, Dar guvernul. Nu e al PSD-ului, că țara e PSD-ul. Pentru că așa au fost la vot. Ce să mai? Trebuie să restăm în vot. Îmi pare rău. Dacă, e, dacă tot am vorbit despre filme, Mogur, v zice ca să nu vă zic direct de Miorița că nu s-a făcut un film, deși cred că s-a făcut un film după Baltagu, va zice că mentalitatea noastră este de tăcerea mieilor, de amuțirea mieilor. Un film în care, știți? În fine. Ionuț, bună ziua! Ionuț, Do. bună ziua! Da, vă aud! Da și, da, și noi pe dumneavoastră, vă ascultăm. Bună, domnul Mersens, mă că am reușit să intru în direcție. Înainte de toate, aș vrea să vă spun că sunt din caranțe, vezi? nu știu dacă vă spun exact ceva numele ăsta. Știu că de acolo e da, și primul da, da. ministru. Exact. Și tânțul, cât și tatăl lui, mi-au fost profesori amândoi, și în perioada liceului, să zic așa, și totodată și într-un cadru de profesor universitar mai terțiu actualul prim Foarte bine. Tatăl să vă spun că, ca și personalitatea ambii sunt... Deci din punct de vedere profesoral Ceea ce, ce fac ei acolo și De fapt ce au făcut ei înainte și ce au făcut da. Este De, de, de joasă spiță Eu de când mă știu în Caransebeș De când am fost eu în spuneți Stați puțin, uh, ce legătură cu metacocic? discuția noastră de astăzi, Ionuț? Păi uh, vreau să vă spun Că pur și simplu nu să cred că în, uh, în România Se ajunge să conducă astfel de persoane uh, Tara Ca și Ministru. Deci nu mi sec. Dar puțin că, că n-am da, înțeles așa, logica dumneavoastră. Eu pot să vă spun de exemplu că mama domnului Bușoi mi-a fost profesoară. La Severin. O profesoară extraordinară. Ceea ce nu mă face pe mine sunt nicio o formă să respect pe domnul Bușoi. Sunt lucruri diferite. De ce le amestecați în felul asta? Eu nu vă înțelegeți? De ce? Pentru că da, vă aud. Vă dau un exemplu foarte clar. Deci din punct de vedere cum uh, predau ei și cum făceau ei în timpul orelor, deci doar o chestie simplă. În timpul unui examen am avut o surpriză foarte delicată. Așa. Stăteau la, stăteau la telefon și discutau cu anumite persoane, iar noi în timp dădeam examen. Așa. Ce chestie? Te uitau pe Ori fi avut și datorii pe la discutau... vecini. Nu, pe păi bune. De eu nu deci Având în vedere aceste lucruri, că stăteau de vorbă în timp ce vrea să dădeați examen, l-ați alege mai degrabă pe Liviu Dragnea, care e un tip... Cu o gândire de deci ahist, am vorbit mai devreme. Nu au ce să caute în conducerea acestei țări. Este dureros că populația României după atâția ani Așa. votează în continuare acest partid și au încredere în astfel de oameni. Este dureros și este stat că noi ca și tare. Eu... Nu, examenul ăla este? Da. Bine. dar conopea destul de slăbuță, sincer. Bine, Ionuț, ok, totuși cred că ar trebui să vă mai gândiți la argumentele astea, adică extrapolarea noastră poate fi folosită până la un punct, totuși aici vorbim un pic de altceva. Claus, bună ziua! Claus? Da, mă auziți acum? Doamne ajută că v-a găsit din nou, acela. Claus, ne sunați cumva din America? Uh, nu, din păcate și acum doi ani când v-am sunat a fost aceeași confuzie Nu e cunosc, nicio confuzie, că, eu dar nu sunt... A, okay. ok Deci salutăm de la Sibiu Îmi pare bine că ne Deci reaugim. mă sunat totuși din Sibiu, hai că suntem mai da, aproape da, da, de America da. decât credeam A, Bun. Așa, așa Deci dacă vorbim la conjunctiv la, referitor la problema care ați spus-o dumneavoastră da. Pe de o parte e păcat că trebuie să alegem între rele să căutăm care e răul mai mic dar, pe de altă parte, o personalitate uh, șteasă, cum a spus dumneavoastră, uh, sau o personalitate, de căreia încă nu i-am descoperit uh, abilitățile toate și capacități. E și asta și de sigur parte. că da, e și asta o variantă. Uh, Ca domnul Grindea nu să aibă bastonul de mareșal în poșetuță cum. Undeva, zicea, da, da, undeva ascuns. a Sau ce am văzut și la uh, domnul Boc, care a executat niște ordine, uh, n-a prea avut. Uh, îl spunem ca la dar a făcut treabă bună acolo unde a avut el, cum a zis, ăsta de de mareșal în mână. Stas, dar, stas, eu, în continuare, sunt dezamăgit de domnul Boc, adică pe mine nu m-a convins nici ca primar al Clujului, măcar. Ok. Și acum m-am venit la altă variantă și prietenii mei care mă cunosc o să, o să mă dezaprobe, dar când am ieșit în februarie în stradă, la început, strigam și eu cu ceilalți PSV, ciuma roșie, după aia am lăsat un pic mai moale chiar dacă eu sunt creștin-democrat din motive profesionale și ca om... Nu poate fi cineva creștin din motive profesionale? Cre creștin-democrat. Da, da. Ca și preot, fiind deci a... înspre... Și Dar totuși, vrem, nu vrem PSD-ul România, o, o forță politică și eu cred că dacă, așa cum spuneți dumneavoastră, conflictul Grindeanu-Dragnea se accentuează ar fi momentul pentru, ca să nu-i spun noaptea cuțitelor lungi, că pe bază etniei nu prea pot face referire, dar ar um, putea fi momentul ca acei... <gri> Naziști erau ar... foarte catolici, să știți, adică... Care, da, <gri> care, <gri> care uh, încă cred în ceea ce platforma partidului... Uh, uh, au moștenit-o cu platforma partidului. Eu cred că undeva există undeva există o platformă a a partidului? Nu, nu, nu, există platforma platformă, pe care o it-o dacă vorbim de social democrație adevărată și eu cred că și până și eu, eu aș nu, adevărat să vă Klaus, din respect pentru noastră nu o să vă să iertați-mă expresia bate scâmpii. Se numește îndrăznește să crezi.ro, găsiți acolo o platformă asta de care vorbiți dumneavoastră, Ea este parțial social democrată dacă o analizăm, să știți că are multe elemente de dreapta. Adică, din punctul ăsta de vedere, n-am nicio problemă. Doar că pleacă de la o fraudă practic majoră, adică de, la, de pe niște cifre care nu, nu există și sunt puțin probabil să se întâmple. Aia e problema, da. de fapt, a programului deci, eu, respectiv. Eu speram în, în ceva care se poate numi reformă din cadrul partidului. Și atunci, astfel de, de personaje arpă ca Dragnea, de exemplu, ca, apreciez că ați spus despre el, despre inteligența lui Um, și eu spun, uh, m, fără să fiu, uh, deci nu pot fi obiectiv, Așa. eu consider chiar o inteligență uh, diabolică. Deci, uh, ajunge Alu Dragnea, Poate care este de, de, de, da. de geniu, dar uh, nu, nu în direcția în care uh, ar trebui. Dacă ar fi uh, tehnocrat, l-aș vota, cred că, cu ambele mâini. Dacă ar fi și eu măcar e... cinstit, adică să n-aibă o condamnare exact. Domnule, eu de cred eu, că Dragnea eu, are eu, o astfel cum? de inteligență Pentru că noi, Olteni avem o teorie Cum că teleormanul ar fi, ar fi fost colonizat la un dat de Olteni De-aia zice, înțelegeți <lipă> Deci, Claus, interesante teorie aveți dumneavoastră Vă mulțumesc pentru ele Din păcate, nu știu dacă domnul Dragnea Mai poate deveni vreodată ceea ce... Adică nu știu dacă e corect să-l judecăm pe Dragnea ca pe o resursă pierdută a patriei noastre. Ce spuneți, Iulian? Bună ziua! Bună ziua! Iulian din Arad. Da. Deci, mie mi se pare la ora actuală că e o mare uh, dezinformare. Se încearcă uh, problemele țării sunt pur economice acum. Eu l-aș vota pe Care Dragnea. Care sunt problemele pe alea economice? Păi, Ia, nu păi nu vedeți că nu merge nimic în țara asta? Cum să nu meargă? Ce merge? Ce merge? spuneți -mi și mie. Dați-l da da, da da un pic mai încet. Nu, nu, nu. vă da duce o formă. Eu, deci, deci, nu, sunt, eu nu cred să fi trecut vreodată printr-o perioadă mai bună decât asta. E adevărat că e haos și că motoarele de creștere economică se bazează în multe consumi. atunci, acum, scuze, da. ce, ce contracte au încheiat în ultimul an cu fondurile europene? Da. Care, care, pe ce se bazează creșterea? Este asta economică? Atunci, dumneavoastră, vorbiți de o perspectivă. Nu, Deci Deocamdată noi mâncăm mălaiul pe care l-am strâns în slănina din pod. Adică nu, nu ne e rău, ne e bine deocamdată. să ziceți că nu avem o perspectivă și eu vă aprob. Așa este, în economie, lucrurile se văd, efectele se văd după o perioadă, un an, uneori chiar doi sau mai mulți. Dar nu puteți să ziceți, doamne, problemele țării sunt economice în momentul ăsta. Pe naiba, nimeni nu se mai uită la probleme economice. Păi bineînțeles, dacă se, se izcă asemenea scandalul, ca din punctul meu de vedere, oricum ești un scandal și uh, oricum drag va face ce, uh, ce vrea el și... Uite uh, că nu mai poate să facă chiar ce vrea el. Uite că cineva a zis, uh, ia, lasă-mă în pace că e 3-0 și suntem în minutul 5, pe nu -mi spune -mi mie de schimbări. <laughs> Aș vrea să intru în direct vreo două, trei luna să mâni la dumneavoastră să vedem dacă am avut sau nu am avut dreptate. Adică? Păi eu cred că, până la urmă, Grindeanu va da această ordonanță pentru Dragnea. Și va clapă de două ori din ochi, în același timp, la televizor. Ca să eu vadă... va să și de patru ori. Așa. Și eu pot să clipez dacă vreți să clipeze cinci ori. Nu e o okay. problemă asta. Dar. Uh... Alo? Da. Da, duceți-vă ideea până la capăt. Deci ziceți că Grindeanu va da ordonanța și că. Deci... sunt convins de chestia asta. Bun. Și... Bun. O, ok, atunci și ne pe să... zi... situația din ianuarie, ne... nu? Adică... Păi înțeles. Dar numai ca acum este vară, lumea nu prea stă pe la televizor, unasă, proteste nu prea mai sunt pentru că na, sunt concedii. Nu avem motive de să facem proteste deocamdată. De, de ce am ieșit în stradă? Încă nu s-a întâmplat nimic. Lucrurile merg Ta, bine așa convins. Cum vă eu, eu sunt convins că deocamdată nu sunt motive să iasă în stradă, dar va veni și timpul probabil în care o, vor trebui să se iasă din nou în stradă. Asta că... e întrebarea, Iulian. Deci, dacă va veni în momentul ăla și domnul Grindeanu o să clipească de două ori din ochi. Ieșiți în stradă sau nu ieșiți în stradă? Eu nu am ieșit, deși am fost de acord cu cei din stradă, n-am avut posibilitatea, dar probabil era dacă fric. Aș avea... Da, nu era frig, nu, doamne, Nu, am avut prieten care au ieșit și spre surprinderea mea nu mă așteptam să iasă, înțelegeți, dar probabil vor și mai mult în stradă, nu cred că se va rezolva mare lucru. Da. Și cred că vorba unui interlocutor de de mai devreme, dacă PSD-ul a ieșit la alegeri, așa se va continua. Iulian, e important că a spus punctul pe ei și vă mulțumesc pentru asta. Scuze de la Matei și de la Mircea, care au așteptat pe linie, dar emisiunea asta a terminat. Vă spun în felul următor că, da, adevărata problemă nu e că e vara sau că o să mergem la bere, la terasă, dacă cine știe ce or face cu țara noastră. că Exact această opțiune va fi greu de făcut. Dacă va, dacă va deveni grindeanul ăla bun împotriva căruia lumea ieși, căre, a ieșit în stradă. Ce facem într-o astfel de situație? Ați ascultat România în direct la Europa FM. O emisiune susținută de Banca Transilvania.